Осінні дніпровські тумани заховали від ворогів панцерні колони, допомігши генералові рибалкою здійснити блискучий маневр, перевести всю армію від Букрина на лютійський плацдарм. Звідти танкісти зробили сміливий кидок через Дніпро, атакували серед ночі ворога, брязкотом ревом сирен і моторів оглушили фашистів, паралізували їхні дії то була справді навальна, грізна атака, яка зім'яла ворожі позиції. Вирвалися танкісти генерала Рибалка на стратегічний простір, захопили Святошино, вдарили на Васильківі фастів. Відчайдушний був наш генерал. З таки можна було в вогоні воду», пригадує старий однополчанин підполковника відставці Корсун. Я від самого Сталінграда і до Берліна воював у його танковій армії. А як ми брали Берлін? Запалили всі фари, включили тисячі прожекторів, осліпили, приголомшили ворога. У тому пам'ятному бою було мене поранено, думав, не виживу. У госпіталі вручив мені Павло Семенович орден бойового червоного прапора. Добрим словом обнадіяв... Ніби сил мені додав, «Жаль, рано ми втратили маршала. Міг би сьогодні ще жити. Хоча на війні всяко буває. Могло статися так, що лежав би він ось тут, у парку вічної слави, у музеї Великої Вітчизняної війни, його ім'я викарбуване на білій мармуровій стіні, а в рідному селі, поблизу Лебедина, пам'ятник». От там вважайте його могила. І як будете в наших краях, навідайтесь, клоніться залізному маршалу. Ми стоїмо на високій Дніпровській кручі з старим танкістом і згадуємо тих, хто похований тут, і чиї могили далеко звідси розкидані по всій землі нашій. А незабаром дорога привела мене до лебедина Балада дванадцята Під вічними зорями Стомлене розімліле За гарячий літній день Задрімало село Вже й коло клубу затихли пісні Розійшлися по домівка Голосисті дівчата Вже й гармонія вгомонилася Розсипала своїх співучих міхів Перламутрові звуки І тепер ж десь лежить на лаві в узголов'ї сонного чубатого тракториста І на її сріблястих гудзиках Виграє місяць беззвучно сонату Спит село Трімають сади Знят старі верби коло греблі І тополі крайбитого шляху Тягнуться своїми вершечками до місяця Повновидий красень Плеве над стрункими тополями Над тихими вербами над сонними садами купається в прозорих водах ставу. Місяць з висоти оглядає село, мов не дозорець. І бачить він, посеред села на Майдані розрослися зелені дубочки і клини, а поміж них на гранітному п'єдесталі стоїть непорушна людина. Місяць впізнає того хто застиг у бронзі. Та і як не впізнати, коли багато-багато літ тому місяць бачив його звичайним селянським парубком за водієм невгамовної молодечої ватаги. Давно колись о такої ж літній ночі вирушав той хлопець у широкий світ і місяць простиляв йому золотисто дорогу від рідного села, мантачив полиском за плечима Заробітченську косу. Де тільки не побував за багато літ бідняцький син. Хто хто він місяць знає, бо супроводив його скрізь, косив густі пшениці на панських ланах, був майстровим на заводі, доки не затягли його в сіру солдатську шинелю та й не погнали в окопи битись за віру царя й отечества. А потім уже не косою заробітченською. А шаблею орудував колишній косар, ведучи за собою червоних козаків. Бачив його місяць на баских конях, на далеких прикордонних заставах, на гримучих танках, як водив він танкові колони в бої. І світив він дорогу йому в нелегких солдатських походах, на коротких привалах на Дону і на Волзі, на берегах Дніпра і Вісли. Колишній парубок з тихого села став командармом грізної сталевої армії. І від такого злету було чому дивуватись навіть місяцю, який багато бачив див на неспокійній планеті. Обходивши півсвіту у важких бойових походах, не раз зустрічаючись віч навіть зі смертю, полководець переміг навіть смерть і от тепер повернувся прославленим маршалом бронетанкових військ до свого рідного села. Дві золоті зірки ніби скотилися з неба і впали йому на груди. Стоїть її на високому постаменті і мовчки дивиться на село, на вулиці, якими колись ходив босими ногами ще пастушком, дивиться на старезні верби, під якими колись уперше стояв із соромливою дівчиною, рахуючи на небі зорі. Споглядає він на поля, що розкинулися широко за селом, на яких починала колоситися і його доля. Стоїть він і думає свою думу. «Село моє, гніздо моє, в тобі я народився, тут і стояти мені вічно під рідними зорями». Вночі, коли ти спиш, я прокидаюся І хоч не схожу зі свого місця Бачу, знаю, як ти живеш, як трудишся і спочиваєш Я слухаюся в твої пісні, твій гомін і радію Мені стає легко, коли вечорами місячними До мене приходять хлопці і дівчата Приносять мені до них степові квіти і свою гарячу любов Спи, село. Воно не чує душевної мови маршала, який застиг у бронзі. Стоїть під місяцем, ніби підкованим золотим щитом. А мені не спиться, я вперше в цьому селі. І мене тягне і до сріблястого псла, до припилілих місячної курєвої вулиць, і до маршала, що стоїть поміж білих селянських хат, молодих дубків та кленів, не веду всього світу. Разом із своїм давнім другом, до якого я приїхав у гості, ми йдемо сонними вулицями села, обережно ступаючи курною дорогою, щоб когось не розбудити. Підходимо до маршала, стоїмо мовчазні з непокритими головами, згадуючи минулі бої і тих, хто війшов навіки в безсмерті.